jakina inuke zer sentitzen duen presoak kartzelako hormetara iristen denean. Begiak itxi eta nola ikusten dituen beste aldean zabaltzen diren aranak, berdetasun betean dauden aritzak. Enaren egaldi biurria eta aateen nabigatze lasaia ibaian. Jakina inuke zaharretxetako gaixoek noraino esperimentatzen duten eguneroko heriotza, Eguneroko bizitzan. Zer nolako koloretan jazten den, malen konia. Patxi eskiaga. Ata idazu zure zati bat. Zorion txua naiz lagaur. Tato? Atzo ere bai baina gaur geixeago. Destinoaren eten etenpuntuei? Bila purtu dizkiezo. Zorionak? Eskerrik asko. Sorionak zergatik? Pentsatzen dut eh baserriko baserrirbertsoa per sariketako bi sariak irabazi ditu dalako batez ere. Astelenean 37 urte bete zen dituen. Horregatik ere bai baina benetako zoriona ba sariketa horretako bi sariak irabazi izanak eragiten didate, ba bertso sorta on bat ondu nuen seinale delako. Soriona ekaiz? kaiz? Askare kasko. Atzor satsu senuen. Bai asko gozatu nuen, e, urtero, irailaren lehenengo astean zarautzen lizardi saria jokatzen da, bertxolarik gazten lizardi saria, eta sariketa amaitu ondoren, batxarri bertxoa per lehiaketako sariak banatzen dira, eta bueno, azkeneko iru urteetan bertan izatea dut zait, eta asko gozatu nuen, ba ikusi nuelako nere bertxoako oso gustora irakorri eta entzun zituztela, Bertaratu zirenek, ta hori gauza handia da. Berandu du zara bart? Baina ez tiba xola, holakotan. Hemen zaude eh? Hemen dago. Destinoaren eten puntuei? Bila purtu dizkia zo. Esan egin behar du hori pertsonak. Bai, ba, <laughs> ala, ala, ala etorrizitzaidan irudia, askotan e, destinua, ba, ez, iru eten punturekin lotzen dugu eta bere buruaz beste egiten duenak, ba, bila purtzen dizkio. Zorionak egaitz? Ez karik asko. Ea, berandu baino lehen, datozen asteten elkarrekin lasai-lasai mikrofonaurrean durean hitz egiteko aukera izaten dugu, izango dugu? Bainik badet gogoa, ba, e, zer esana e, badut e, gaien inguruan, oso barrutik idatzitako bertsoak dira, eta nik uste dut e, baiz hartzaroaz eta batez ere eriotzaz eta suizidioaz, ba... Itzegin egin behar dela ez, gaur bertan irakurtzen nuen e, egunkarian karian, e, nolabait e, indar gabetu dutela edo hainbat herriadetako hainbat gaztetxok, elkarrekin taldean bere buruaz beste egiteko zuten ba, plan bat, ez da? Eta bueno, ba, hori gizartean gertatzen den zerbait da, e, duela gutxiere ere irakurtzen nuen Espainiar Estatuan 2006-2006 lagun, baino gehiagok. Egin zutela bere buruaz beste, eta datu ikaragarriak dira ez. Ba, nik dut, e, itzegin egin behar dela, landu egin behar dela, eta gizarteratu datu ez da. Bildurri gabe. Behoan da izula. Eskarri gasko. Kaixo eta ongitorri? Itakara. Kantua bukatzea da, <laughs> itzaren ahots, josekaitz eta iratikoiko etxea. Deklachean Mayan, eleder. Gaurre izkilarizekait Josupenades Bilbao. Lagun ha un día idazle, a Lankide, a un día en Mancorra eta, bueno, zalantzaren aurrean eh gertuan izaten dezuna. Askodakien dakien Bai, gaur haren zati bat liburuarekin datorkigu, baina Josu bere osotasunean ezagotu beharreko gizon Gaur gurekin Josu Penades eta Haren zati bat berazken eleberria onatx etorri zaigu Bermeotik eta Eskaratzetik solasean arituko zaiguna Jon Ordoñez aurtengo edo edopasaden ikartuzteko laukoteak aste azte iraian zehar aur esango digu, gaur Jon Ordoñezek eta horretaz gain kantu izango dugu eta kontu izango dugu ta argazkiak eta hitzak eta bagoaz eh? egun eguna den oi Iotzian Izarbat Lertu zitzaidan Artzo Sabelian Amec egin zel Gorbutza Artzo Don't let two sit say that. Azuko no seria a match is kietan anzi sizitzeisun Atzo atso espanietan eh bueno jose eh bueno bai zure berandu eratu zara gaur bart bai atzo atso xalo ite honzenan zakota hori eta hor nintzen Eta bai, irudia junziteken hortikan, oso benetan e, momentu ederrak. Eta bizizan gendunak, eta, eta bai, e, behan du, izango zin, ordubik aurreak. <gurra> baina gaur hemen Gaur emain. Argazki eta guzti? Bai, argazki eta guzti. E, argazkia atzoko horretan, ez, e, pasian ebilela LDR-ekin. E, Sartu nintzen, oso tokiguna eder batean, ena parroko e, universitate publiko eremu muoietan, eta benetan e, aipatzeko eta nabarmentzeko modukoa da, ze hango espazio fisikoaren e, kanpo espazio fizikoaren antolaketa, zebertako oinarri-oinarria zuaitza dira, arbola dira. Eta, esan beharrik ez, uaitzak eta darbola, ba, lurreko bizitzaren eda, eta tar, e, barru, tartean gure, funtsezko eta oinarrizko prozesuan hortxe e, daudela, ez? E, gaurko irudia hor kokatuta daude, dago, e, Nafarroko e, e, publiko zean, e, universitatean, Eta esan, ba, departamentu bakoitzak, eh, departamentu sail bakoitzak, eh, izenduraz, ba, arbola baten izena damarrela ez. Eta benetan, ba, bitxia bezain, ba, esango nuke aberatxa eta ondo izendatua eta ondo jarria ere badiela, badala. Eh, bateserre, ba, ba bueno, arbolak eta landaretza gure bizi sistema moduan e, ezinbestekoak e, ditugulako. Era hortzikarri ditut pixkabalotuta, lotuta hitzak eta irudia, irudiak eta hitza, irudia hortik dijo eta hitzak, ba, klorofila ta fotosintesia da, ez? Klorofila da landareen pigmentu berdea, fotosintesia burutzeko ezinbestekoa duena, ez? Eta fotosintesia, ba, bueno, ba, e, E, landaren e, berdeen baitan eta eguzki argi erabiliz e, ematen dan e, erreazio kimiko bat, ez, karbono osidoa eta ura abia puntutzat ba, harturik e, bai, komposatu organikoak eta osigenoa sortzen e, dituztez eta bueno, guk e, bizializateko, e, zinbestekoa da, daukagu osigenoa, eta orduan, ba, ez dakit, nik e, ni oso oso gertuan, oso lotua, sentitzen aiz arbolengandik, arboletatik, Eta pentsatzen dut, arbolak besarkatuz, zainduz, e, mirestuz eta babestuz bizi beharko ginateke lan neurri handi, batetan, ez? Arbolak gure gure bizi e, prozesuan oinarritzat, e, oinarria izateaz gain, ba bueno, hainbat animalietzant, insektuak, e, gaztientsat eta habitatere bihurtzen direlako, eguzki galgatan itzalak eda ematen e, digulako, egurra ere hor daukagu eta bar eta barrez. Eh, dituzten izena ba, zerrenda luzea da, eh, da eta eh hortxe dia, ez? Artea, aritza, pagoa, pinua, magnolia, gorostia. Orduan gorostiaren eh e, edo departamentua, ez? E, agina intxaurre lizarra, gurpitza Eta orduan, ba, eta arbolada da zailbako itza dago lotuta, ba, bueno, ba, daibidez, e, pinuaren kasuan, ba, e, bertan e, mende aldera kokatuta dago, lau mila metro karratuak ditu, dan arbola z, e, jantzia da, eta bere sarrera horretan, ba, ba, bi pinu, pinu eder e, zehatzen dira, ez? E, e, ikus, ikus, ikus daitezke, ez? eta e, leku e, bide egiten die ba, fizikat, geografia eta historia eta, eta, eta, eta, eta kimika, kimikako e, e, disiplina edo e, arloi. Ez. Gurbitzaren kasuan ba, hau ere e, Mendebaldean kokatuta dago honek ere lau metro karratuak ditu eta hemen biltzen dituena ba, ekonomia, enpresaren gestioa eta e, bai, ekonomia eta empresariales e, fakultatea. E, Madnolioren kasuan, ba, hau ere berdin, hau emende e, e, e, e, balderako katuta dago ere, lau miliametro karratua ditu honek ere, orduan, e, proporzio atletikan eta horrela oso ondo diseinatutako e, e, e figura irudia dira, eta hemen izango ditugu ba, ikerketa operatiboa, estadistika, filolo filologia, hizkuntzaren dida, e, didaktika, psikologia, pedagogia, sozologia, tabarre, tabarrez. Orduan, ba, bueno, planteamentu, filosofi, koncezio oso, oso, oso bitxia, e, beraien antolaketan e, nafarroko e, e, universitate publikoak e, hartaraturik edo jasoa e, duena, ez? Oñarri, oñarria, arbolak, eh? beraien izen oñarri gero kontutan izan da jozu gurekin izango degu bere haren bat liburua bestea beste eh e, asmotan Ba, eskatu diot, ez liburutikan sin hitza e, aukeratuko zukeen eta ia horren azalpena egingo digun eta bueno ba, pizka bat horren zain baina bueno kasualidadeak nola dira, beak ere e, batere bideratu gabe eta zuzendu gabe ba arbola bata aipatu du sahatza aipatu du eta e, horrekin lotutako hitza jarriko digu mai mai ganean aja batek gustiz akibia tua hondartza utzine nuke esker gasko jose che Iraian hasi ikasturtea, iraian bukatuko dugu ikasturtea. Ez karatzetik, behasengo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokaduriko xoenak, behasengo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Jon, Itxaro, Jon eta Jemako osatu dute gau laukotea. E, eta banan-banan e, agurre esan eta eskerak emanaiko genizkiek, eh? Udako porren bueltan, bisitan, lehenengo, etorri horri zaiguna, Jon Ordoñaz. Ez dakitu dako, porretan ausunarketarako tarte ondia hoa izaten dugun edo denbora gehiago, edo, joan, kaixo eta ongetorritak era. Kaixo, egun hon. Ba, ala izaten nola. Denbora asko izaten den. Nere dana... kasuan ez, gauza asko egin nahi, eta eta denbora gutxi. Dan hau dugu, dan hau dakuzten dugu, irakurketak, ausunarketak, eta gero danak pilan. Bai, eta gau da, baina, ez da, meretan bintzat, ez iruia betegoz asoia izaten. Oporrak, baiko... Bosta ezte, justu, eta festak partean, ba, ba, bueno, nemora gutxi, nahi dugun guztia diteko. Baina zerbait ibilidez buruan guri kontatzeko? Bai, bai, ibilidez buruan eta <laughs> alzarketa txiki bat, bai. Jo nahi duzunean. Bai, bai, iraia edo agorria esaten diogu, baina egutegitik ikasi ditugu izen horiek, alde batera utzita, zalantzarik ez dago, Oporra amaieraren hilabetea dela dela iraia edo agorria eta esan nahi dut e, ikasitako izenak direla urtesasoi honetan ilabeteek dituztenak ba euskaraz nekazaritzatik datozkigulako izen horiek baita nekazaritzaz ezer gutxi dakigunontzat ere bai Garagarria Gustaia Agorria Nafarroa berean Abuztuari pilistaroa esaten diote, agia, dilistak biltzeko sasoia. Gutako askok ez dakigu, gilistak biltzeko sasoi bat dagoeik ere, urte guztian ditugulako eskura, superberkatuan edo gure etxeko aramarioetan. Gure etxean aibidez ostegunero da tilistaroa, astelenak patataportia afaltzeko egunak diren bezala. Baina iraia, trantsizio garaia dugu. Trantsizioa, amaitu direlako oporrak, baina normaltasunera ez garelako itzuli. Azte batzuk behar ditugu trantsizio horretarako. Eta burua uste garaia ere bada. Aurren burua usteak, liburuak, forroak, mantalak. Eta gurasoenak, aurren buru uste hori ez gain, Ba, zaintza eta egokizaatena. Eta aonamonak? atonmonentzat orain hasten dira oporrak kasu askotan. Azkenegoan esan nuuen saio honetan hitz egingo nuela atonamonez eta opor garaiez. eta baliatu nahi dut aukera horretarako. esan behar baita aitoni emoni gabe askorentzat ez dagoela oporrik nire kasuan adibidez, eta oporrak esaten badugu ere askotan, ez dago oporrik baizik eta zaintzak eta urten zehar egiten diren lan horiek beste batzuei pasatzen zaizkia. Beraz, bai esan nahiko nuke duke zaionetan, ba, noizbait, nonbait, Gure herri eta golen batean, aito namonei bonumentu bat egitea ezlitzatekela, ideia txarra. Eta iraiera itzuliz, esan nahiko nuke. Egun hauetan, pentsatu aldugu zenbat aldiz, esan eta entzun dugun normaltasunera itzultzeko gogoa daukagula, nik asko. Entzun dut, eta esan dut. Izan ere... Narabagun bizitza herrrinduaren ondorioz, opor garaia ezzoote dugun gehiegi baloratzen pentsatzen hasita nago. Urte guztia pasatzen dugu oporretan pentsatzen direla guberritakoak edo astean duguak edo udakoak. Eta urte guztia pasatzen dugu nola baiit, urteak bituen gainontzeko bergogeita bostazteak gutxi etiz. Baina, zer dira ba, urako bederatzi aste horiek urteako beste berrogeita bostek ematen digutenarekin alderatuta? Baina, gaurko saioi baliatu nahi dut, nolabait, nabarmentzeko urtean eguneroko martxak duen balioa. Nolabait, ostira larratxaltako nabarra alaitasun horrek, edo igande gauetan goizo eratzeak. Igurali txarra dagoenean etxera itzultzeak, eta besteak beste, ba astelenetako patata tortiak eta ostegunetako dilistak duten balioak ematen diguten hori. Eta baliatu nahi nuke, urte guztian zehar dugun egunerak Hunerokotasun horretan ba larun batetako sai duen balioak ere eskerrik asko zuei ere bai Jon, irabazi dugu, elkarri diogun bazkaria, menua itxita dago, lehenengo platera dilistak, tabi bigarrena patata tortila. Elkartuko Abatele gara ez da? Zabatere menutxarra, zabatere <laughs> menutxarra, eh? Elkartuko gara magin guru hartarako eta elkartu biti artean, ba, segundu eta minutu eta momentu bakoitza gozatzen saiatuko gara. <laughs> Hori da, alagardua. Ala Gozatutakoa kontatuko dizkigu, elkarri berandu baino lehen, jon mila-mila eskere ikasturte honen gatik, eskerek asko maik gainen jarri dizki guzun, hausnark eta ederro horien gatik, gatik eta besarka destu bat. Eskerek asko zui eta besarka hondi Ikasturte berrion, hon, Berri hon. zure ondora negareta odol malko ez urperatu baden basura zuaitzek zerua itxatxe egin zetioen zatiak, eta konturatu zen utxune hartan buruak kabitzen zitzaiola. burua bere galdera, kezka, burutazio eta deabrua hotx guztiekin IESrean gaurdelaa Joans Zati baten faltan ez ere zuthetik osotasun betetik baino gertuago sentitu zen eta bihotza lanbrotu zitzaion itxatxitako zatien mundua putzu bihurtuz eskerrak atzeraka bada ere igeri egiten ikasi zuela udako olatu artean <gülüyor> Sati baten faltan arnasa sartzen du denbora itoz. Badake, egunen batean aire bihurtuko dela falta duen sati hori. Bendiga lurizos <totipos> zure santzua galtzen dira Esaten dena, Iosu, esaten dena bezen garrantzitsua da esateko modua, eta tokia, eta unea, eta segurek ratean gaude, seguran, 2008-10-piko iraiaren bian, tokia eta unea baditugu. E, ze modutan hitz egingo dugu elkarri? Hori ere finkatu beharko dugu? Esateko modua garrantzitsua baita? Egon honen guztioi, eta eskerrake gombita gatik. E, nik dudan irudipena da zuekin itzegiten dudan bagoitzean tonoa hitz egiteko modua nahiko dutzula markatuta eta ni tonu horretan zuekin nagola guztola sentitzen aizela. Beraz, ongi baderitzu zuen, ba, zebok markatzen duzuen tonoa jarraituko dugu. Ni perso nago bintzate horretarako. ZURAREN Elkarrizketa bat egiten dibutenean, Josu, elkarrizketatuak oso ondo kontrolatzen du edo kontrola dezake, ze esan, ze isildu, ze azpimarratu, ze errepikatu. Kazetariak nahiko genukenura galdetu ezarren, ez da inzaia esan nahi dugunura, modu behartuan bada ere, esatea. Gaurko solasaldian, Josu, zer gustatuko litzaizuke bai ala bai esatea. Nik, galdetu ez galdetu, zemezu nahiko zenuke entzuleen gana iristea. Bueno, nik e, jarra bat dut bintzazuekin atorrenean. Eta da, alde zaurretik, bai, e, pentsatuta etortzea. Baina ez, mezu bat nolabait saltzera. Eta nik hori, errespetuagatik, ez da, nietzako elkarrezketa batean garantitxuna entzutea da. Gaur egun behar bada indarrean ez dagoena, eta utsunea duguna ez da, Eta orratik diot, ni naiz etorri nolabait nere lana saltzera, ba elkarrizketa egitera baizik eta ariak nolabait eramaten gaituen bide horretatik joateko pres nago. Zeratik, ba nil, lanari buruz hitz egiten hasiko banintz zedo, jo, ba kausaba baino gilhago azpimarratuko nituzke eta baia, jagina, ba, jakina, ba eta Liburu aurkesterazua zenean batzua zelako norabaike lerroburu batzu egin, ez da bizpeerurekin. Ba, ez da egit, zuekin izaten ditudan elkaresketa mota horietan lerroburukin etortzea uste utok izkan po dagoela. Ez da, da egin edo dago galderen, bat ditut, eh, lerroburu batzuk, baina pff, ez dut uste garantitxunan litzate genik, ez da. Bere garaien hortxe aulki horretan bertan eserita egontzinen Pilar Rintxausti aldamenan hartuta mm -hmm. jantzi beltzbi Bye. libura orkesten e, gerora eta urretik ere ben baino gehiagotan telefono bidez ere mm -hmm. ongara elkarrekin izketan hemen ikerratian bertan Erreferentziatzat e, hemen jantzi beltzbi liburu orkesten egontzinen ekoura hartuta, orduan orkestu genuen Josu Penades Bilbau e, gaur nor da Josu arekin alderatuta. E, bere garaian esango genuen, ez naiz, goberatzen ez dut gogoan, Josupena esidaz laundi badela, laguna ondi badela, e, asko dakiela, euskal izkuntzaz, euskal literaturaz, e, gertuko gizona degula, eta abar, eta abar esango genuen. Gaur ze esan beharko genuke? Ez da gedala, hau da guztia egia zen, eta gerota, gutx... gerota gutxiago dakiela konturatzen ari naizela. Eta ez diotzaten ez da eg e, ba, gaur egun postureo moduan edo, ez ez egia delako niretzat ez da hau da e, Ni uste gizartean bizi dugun ez da egite galdera sortari ez yes egiten ari garela eta konturatzen naiz e, gizartean kokatzeko gerota arazo handiagoa ditzuhala urteak aur eta eginala eta aldi berean dittudan Lehen hau e, nituen galdera berberak dituela, indar nola baite e, sakonagoz, ez da? Eta gerota gehiago, kostatzen zei dela galdera horiek erantzutea, nahiz eta gerota, nola ez dan, irmoago nagoen galdera horiek benetazkoa direla, edo bintzaparkatu, ez zei gustatzen itza, atera baina egin beharrekoak direla. Beraz, nire txikitasunaren nolabiteko azpimarra egin nahiko nuke, baina posture hori hemen mesed. Txikitasuna hitz ba, egiteko hitz batzuk erabiltzeko lan goztabe, txikitasuna zentsu horretan, ezta. Nire ziurgabetasuna ba lanarekin begira hori bai dagoela lotuta, ezta. Da? E, Urtea gaur eginala ziur geru nire ziurgabetasuna areagotzen doa ala, ezta. Etorrek estu ez izanai e dituz da no zutabeak sutabeak geru indartzuagoak eztirenik. Baina gero eta gutxiago direla. E, hori da bizitzan egunerokoan bilatzen dugun eta kaso aurkitzen ez dugun alderditako bat ziur sentitzea geure buruarekin, hanterren amak ez duaz matzen, bi gurpileko bizikletaren gainean ibiltzen eta irukoera erabiltzen du. Ziur sentitu nahi du ziur erakutsi nahi izaten du bere burua, ziurtasunez. Bai, bai. Adibidez, gaur egun ikerketek, ez da? burmuñari buruzko ikerketek eta esaten dute, azken batean, e, bizakiaren e, nolait, buruaren helburua zein da, arrazimaren elburu zein da, egia bilatzea eta egia hitza gustatzen guztatzen, eh? errati badalako, hau da baina, e, nolabait e, gauza kargitzea, ez ez? Bizi arautea, o bizi irautea parkatu, eta bizi irauteen ari gara ez da, da Posture hori gabe hizketan ari den hau da jo supena ez Bilbau. Kaixoeta ongi horritakara. Eszkerrik asko gobitagatik Eta <susurra> du Josu zati osotasun bat gara? Esate baterako zenbat zati ditu Josuk bere osotasunean. <laughs> bai, nik uste, ea, gizakiok hitz egiterakoan, gauza zati juta berizia imarritu. Eta norbero guroaz hitz egiterakoan ere, jagina dena batera ezin dugu bota, ezta. Baina gero biztzak hori erakusten digu, ezta. Gure zati guztiek, hau da, gero eta lotura handiagoa duten lelkarrekin, ezta. Beraz, jozuk zemaz, zati dituen, une honetan, niko zango nuke, ba, bueno, bat da irakaskuntzaren zatia, beste izango ditzateke, bueno, ba, egora pertsona lai inguruan dituen, e, bueno, familian eta duen ardura hori, eta hirugarrena gizarteaz, gogoet egiteko, gizartean kokatzeko, edo kritiko kokatzeko e, alegina. Eta horretan, literatura, nola baite, lan abez, naitezkoa dut eta nik esan oi dut eta eztagite beste behin ere izango nuen hemen behar bada hau da literaturarik hobe bizil ditekeela baina mesedez niri eskatzeko hori e, Ni beste batzuk ez ditu behartuko literatur irakurtzera nik ikasleak ere ez ditu behartzen literatur irakurtzera gonbidatu egiten ditut, baina mesedez niri eskatu literaturrik gabe bizitzera liburuak haren bat kontatzen dugu non daude besteak idazleak ditu giltzapean, irakurleak bizi berritzen ditu bere irudimenean? Mm -hmm. Bai, hau da, lehen esan duzu ez da, gizakiok edo, edo josuk zema zati dituen, baina gizakiok zema zati dituen. Eta lehen esan dut, e, biztik aurrera egin ala, konturatzen, zati guztiek elkarrekin lotuta daudela Eta orain nieranzten dut. Zati bati, nola baitala, ez da gehieta ukitzen azten bagara eta txomarka azten bagara eta e, harakatzen nazi ezkero, zati horren harira gainerako zatien berri ere jasotzen dugula bizitzan ezta da. Azken batean, badagolako gizaki guztiok hor azpian gainean berdin zaitkoka, pena etzaitean garantzitsua, baina e, guretik, jartzen dugu gure zati guztietan, ez da. Beraz, han derren bat da hori. Baina guzti dut, islatzen duela, hau, zati hori zein litzateke, edo parkatu, ag, malo agirien dagoenan, eta zein da, ez da, ikasten dago, geta bi urte ditu, oraindik dikaztetxoa, eta ez daki aukeratu duen karrerak betetzen duen ala ez, haze betetzen duen ala ez. Bueno, Horri planteatzen modu bat, baina gai horrek azken batean, bere oraina, iragana, bere barreneko, kanpoko, inguruko, eh, arlo guztiak ukitzen dizkio berari, ez da. Horatidiot, bai, zati bat da, baina zati horrek berarekin, eta guztiak, hau da, gerezia bezala, ez da. Eh, Gerestia bildu ditugunean, hotzara eh, batean edo tarra batean, bat hartzeragoaz eta eh, normalean gereziak ez da bakarka katetuta datoz, ba binaka launaka seinakatai bat da, sorta bat da Baina guztu meni gustu gizakiun bizitzak ere badula horretatik einbatean, eta. Sixpirren eta Albert Camusen Aipuanarekin hasten duzu liburua. Aipuen aztiot iniinorik galdetuta badet gogoa aurrez-aurre idazle batik galdetzeko zer da lehenengo aipua edo liburua? Hau da, noisebait aipuiek trashosenetuen zure apunten artean eta eh aipu horien indarrak irekizizuten liburuako argumentua edo liburua idatzi, argumentatu eta argumentu horiekin lotutako aipuen bila hasi zingen. Hmm, hmm. Bai, nik gustelakoak, nik beste idazlabatzekin hitz egiten denetarikoak hau da, kasuistika zabala da, ezta. Nik kontatuko ditu nahi baduzu, kasu honetan nola gertatu direen Hau da, eh lehenengo haipua nobelaren erdialdere edo burratu zitzaidan. Nik normalean, izen ez dut jarrita hasieran azieran bukera erako Baina idaztena erdintzela, aiba. ba, ez da egit, oi hartzuna etortzitzaidan, Shakespearean oi hartzuna, eta hori ez da, Zalantza eta Galdera, eta zainoen, hor zerbait egongo da, hor zerbait egongo da, eta nobelaren erdi inguruan, Nola baite, eh. brotu zean, jo, ba, begira, izen bururako, hemen badago iturri egoki antzeko bat, ez da? Eta zalantzaren inguruko konturrekin, esan nuen, ederki eta batez ere, batez ere, erabiltzen ari nintzen teknika dela, eta? Zagatik, eh, anderari da, bere burua ziru barran pertsona nintzen, baina naita hartzen duen erabaki bat, nahi ta hartzen duena, eta bate, eta bordoan oi hartzuna, ez nuen, begira, batetik, edukiari da okionez, egoki-ogoki datorralako, eta bestetik teknikari dago kionez. Eta nobelak aurre ginella esan duen, ziurtatu inuen, muntu hartan ez, baina gero esan haren zati bat, handerrek e, darabilen bezke ezkaba zein da. Beste batik gertatzen zaiona. Demagun, bere lagun minaren aitari gertatzen zaiona, bere familiare gertatzen zaiona, ez da bere beste zati bat. Hau da, lehen, ekarresketaren hasieran zure galderaren arira Ezan duguna, ez da? Gizakiok zatika osatuta gaudela. Bait, zatik, zatiori guztiek osotasun bat, nola baite, e, antolatzen dutela. Ba, nobelaren idaztean aurrera egin ala, ez da? Ezan duguna, jo, ba, nigu uste egokia litzate Eta bestea, kamusena bat ez ere ziziforena. Nik banuelako ziziforen metafora hor, ez da? Eta, bar aritzen irumitoregin ari nitzen buruan hirurak ezin itzun sartu aipuan eta jaigina ta zeintzu zirean nartziso prometeo eta sisifo hau da e, Ander under egoera nartzista batean dago eta konturatzen da bere bizitzan berein bizitza bilbatu, bere inguruan berein guruan bilbatu bizitza berein guruan arilkatu dola ia pertsona gusti jo gertatzen zaiguna nerabezarolartea barkatu mendebaldeko gizaki gustioi Edo, mendebaldeko baldeko, larogei, larogei eta mar, urteko nerabe hori. Zagatik, ba gure guraso, gura hito so, gura namonek eta etzutelako nartzi zuizateko aukerarik izan, ez da? Garra ostean eta bizizendako egoerak beste, ez da gehitza, hildo eh, batzu markatu zizkietelako. Edo, gaur egun Afrikan edo azian zenbait nerabek ez dute halakorik, baina guk zorionerako edo zoritxarrerako izan dugun nartzi zuizatea. Hau da, e, geure, Noite begirari gara. Izpiluan badakizua labur bilutan hartzi mitoak zer dioan, ezta? Ba badago erreka batean nolabait uretan ikusten duen pertsona mutillaren edertasunas dago, dagoen hartzizo. Etalako batean konturatzen da uretan edo urak islatzen duen ura bera dela, ezta? Bueno, mito bat hori zen. Beste zen Prometeo. Prometeo mitoa da eh, Prometeo Jainkoi Zua, zuziriak enduzien, eta gizakiak horrela ezagutu zuen zua. Hada azken batean, nik zer planteatzen dut edo, Anderri zer planteatzen zaio, nartzi zuizatetik, prometo izatera. Hau da, jokatu edo, egin behar duela, ez da, hori bizi behar duela. Hau da, bere zilborrestearen inguruan ibiltzetik, zu, ja, erraritatea nire gandik kanfure badago, aregeiago, nire realitateare bada, nire kanpo dagoena. Eta gero dator, Ziziforena, ez da? Ziziforen mitua da, bada egizue, labor luza delako, eta nik uste zora garria dela. Eh? Gauza, asko saltzeko, eta batez ere gizakearen sufrimentoa saltzeko. Baina Zizifok, bada, e, mendi zer batean, e, aldapa batean gora, magalean gora, Harri puska ikaragarria igotzen du gora, eta tontorreristen denean, jainkoak hartzen dio, jainko, da, ba, gizu jupiterrek edo, hartzen dio, eta aldapan bera, magalean bera, botatzen dio berriz harria. Zizifo, jahizten dut, hartzen du harria, eta berriz, izerdi patxetan, kipirri, kakparra, goraino, dara harria. Jainkoak, jupiterrek, berriz hartzen du harria, eta maldan bera erortzen uzten du, eta zizifo, Beraia itxi, reatu eta horrela etengabe. Hau da, nik uste bizaki, bizak sufrimentuaren metafora ikaragarria dela, klasikoa da, Kam, kamik edo, kamuz idatzita, la, pedante ekeriak, da bat erudzita, erabiltzen du, sisi foren mitoan, ez da? eta erabiltzen du bere antzerki lan batean ere bai, etanik esaten nuen jo, nik hemen islatu nahi duean kontuan edukita. eta aipatuko du hitzan, naiz eta aspertu den nagonitzaz eta krisialdidiaz ez da krisialdi ekonomikoa eta krisialdi ekonomiko az batera ba, gizakiari da ozkion gainako krisialdi guztiak. Eh, pertsona askok eta askok, eta pertsona diodenean pertsona gestira eztegit orraidean edo herralitatei bi sentimetroa, eta zan, gure inguruan ditugun askok eta askok eta gure urbileko askok eta askok, ez aldute egoera bera bizi. Ba, barkatu erantzuna luzegi izan baltua. Zekustura hauten garen, Josu Entzten, aztebete pasatzera dator estranforretik eh, bermiora hander, berezil borrastean bueltaka, bueltaka da biene e, gaztea, tetxera iristen kontratzen da, aita gaixo dagoela e, etxeko enpresa, familia enpresa, familia, ba, krisian dela eta e, langiak kanporatzen ari dela, e, topatzen duen egoera ez da, utzi zuen zuenura eta, bueno, zuk esan ez da, piskat bere burutik askatu egin behar du, bere buru askatu egin behar du hander, piskat beste ibegira jartzeko krisiak, gogor jodubere inguruen. Bai, bai. Eta hori eslatu nahi nuen, eta hori ekarri nahi nuen, e, literaturara ez da. Eta batez ere gazte baten ikuspegitik, eta batez ere gazte pribilikia baten ikuspegitik. Hau da, e, holantzen baita zukelo, behar bada alduko dugu gorri berriko ez da, eta nik uste literaturan, eta euskal literaturan badogu larrezku bat. Eta hau dala nork irakurtzen du? Zen motatako irakurlea dugu, diagina bat diru bat baduna liburua irakurtzeko edo dirupizka bat espaduan, euskeraren militantea denak, niakinea. Eta gure gizarte honetan, lehen eta aurreko kolaboratzea gazaten zuen, ez da, oporraldea, gure dinamika honetan, pentsatzeko ez dugu denpora askorik, ez dugu denpora handirik, eta batez ere batzuetan badugu dugu denpora kuantitatiboki bat dugu, tarte txoa behi, kualitatiboki, leher egin da dagaude, konzentratzeko zerik ez dugu, eta tal. Beratze, Euskal, nokinak urtzen dugu Euskal literatura, jo ba, esan gonduk e, erdimaiatik naiz nahiz erdima eta erdimaiarenak, eta hori guztia, ba, bueno, gaur egun, e, kolokan eta, dagoen guen ez da? Zu. Eta, ez alditxugu bestelako egoerak ere literaturarekarri behar. Edo beste modotan ez da. Bestelako egoerak ere esan dago literatura iterik eta nera postu hori da era otsa hori da bestela bestela iruzur egiten ari gara eta badagite euskal literaturan ez dakit arazi kargarra ditugula liburu saltzeko eta hori da realitatea ez ditzagun begiak itxi hau ez da saltzen bueno, baina hori utziko dugu ez totuste gaurko gaia hori denik eta eta bai nai nuen hori ez da krisialdiaren gaiari heldu gazte, gazte, Pribelikiatu baten ikuspegitik, orain badute beste bat buruan, baina bestelako lago batetik ez da. Eta nire gustutu erronka bat dugula. beste modu bat ere zan da. Eta horretik, eh, edo eh, liburu honen, sinopsia egiteragoan, esan hori da, handerren zati bat dela Nire galdera da, eta gure guztion, irakurre guztion, zati bat ezalda hori. Nik hori ere banuen jarrita sinopsian, baina denezin zenparatu, ez da. Azken batean, irakurlari ere, nolabait, galdera hori usten zaio, edo nik nahiko nioke behintzat horretarako atea ere, edo gombita ere egin, ez da. Ez alda nire zati bat ere, nire inguruan gertatzen zaio edo nire inguruan dagoen ari gertatzen zaiona. na. Osongi ezagutzen duzun inguru batean kokatu duzu, bermeon? Bai, baina azira batean begira, banuen, herri bat asmatua izen eta guzti, Da, zaten dizian, jo, Josu, behar badain indar handiagoa dutoki batean e, baike, kokatuta, ez da? Beraz, bai, pratu dut, baina ni beti esan hori dudan, moduan, ez da? Aitzakia bat, da, nubai kokatzeko. Torrek ematen dio, e, batzuetan eta batzui ematen die, ez da egit, egoera bat izango balitze do, pentsatzeko, irudikatzeko aukera, ez da? Baina, nire... Alagoetan irasmo ez da, ez da gitea, bermeo, ez da dit, eh, duzu bermeo ez da gizor, eta aurrekoan, ez Josu jo, pilotaren gai ateratzen da, beste ino na, nira ez da, pilotaren nira literatura egitea da, eta pilotaren erabiko dut, bermeo erabiko dut, eh, literatura egiteko, egokitza jotzen baldin badut. Bermeo, ez da egite, goreipatzeko bueno, edo, edo kritikatzeko, bera bada beste bide batzuk izango nituzke edo aukeratuko ezta Beraz, ulertzen du galdera. Eh? Eta egia da irakurlari emozionalki horrek, bermeoko izanik edo horbitoko izanik, bueno, zerbait gehiago plusu bat emango diola. Baina gipuzkoar bati, nola baita, e, espadio ematen eta horregatik liburua bazteraan utzikoa du beste ez zer lortu ez da testligatik eh? literaturatik baizik ez da. Baina ez dakit edo zeinarrik balio zuen, hau da krisiialdiak ez dakit den edo herri guzti berdin eragindien, e, berrme esaterako kostaldeko herri aberats bizitako herri batla irudikatzen duzu, eta krisialdiak akaso e, kontrastea handiagoan eragin dio, Adibidez, berme hori. Bai. Ez da gitarri guztiek berdin balioz ezaketen, zuk kontatu bai. nahi zen hona kontatzeko. Baina, nire guztik honek berrme hori eztiola inbesteko mm, eraginik egin. Aurrekoan, eh, bueno, laur bilduta, ez da? Honek ere luzei jogoluko edako. Eh, arrantzaren Europan sartu eta arrantzaren murrizketak ekopoanak etorri zirenean, bai, orduan bai somatu zen herrian, ez da? Baina, ordu tiko na, hor ja... Eh, bai, industrian, bai, ekonomian, ekonomiarit daokionez, bermion biraketa bat egon da, eta gaur egun, nik uste, bermeon biziren gazterik eginek ez dutela bermion lan egiten. Oroar, zer gertatzen da, gauza berezan dezakegu, ez horretara, baina, behazain, behazain, ingurua beratxe da, industria eta tal, eta tal. E, gauza berezan dezakegu, demagun, bilbos, bainire galdera da, bermion, behazainen, bilbon, eguer hori izanik, ez aldago, ez al da krisialdia jotako familia pertsona Eta, eta literaturaenkizun esal alda, horretan ere horretan ere erreparatzea eta horri ere foko bat diregitzea. Eh? hau da topikutatik ateratzea. Ez topikoak, oixe, ba, denok erabiltzen ditugun pentsamentua, denok erabiltzen ditugun hitzak, ezta? E, neurri, hau, kuadrian e, ez dakit pentsatzen den, denok pentsatzen dugu gauza bera. Kuadrian ez dakit ze motatako auto erosten den, denok auto bera edotan gera berekoa. Kuadrian ez dakit nola jazten gara eta denok modu berean. Ai, ba, zer da hau? Bueno, ba, nik uste literaturak badule egin gizun bat, eta da, topiko horiek gauza no, e, bentsat kolokan jartzea bentsatzeko aukera ezkaintzea. Eta, gero, norku bere, bakoitzak bere, ondoriak ateratzea, eta bere tokabide egitea, ez da. Astebete pasatzera, torrander bermeora, eta astebeteko epean egituratu dezu e, liburua. E, horrek, lagundu egiten dio idazleari. lehari? Jolas mozuko bat zu, da zuretzako, egun bakoitzak eman dezakena zukutu, eta hurrengora arte salto. Bai, Horla bai eta mugatu ere egiten du, ez da. Bai, nik uste bitati duela. Erosoago sentituko zarala ez, neurri hartzen diozunean, bai, ja azken batean badagizu denporari daokionez nola egituratu duzun, ez da. Baina nik estute giten, e, norabaita, apropoz horretarako, hori bilatzen, baizik, e, argumentuak, kontatu nahi duan historioak eskatzen didanaren arabera, ez da eh taurepatiozut eh ni bai izango nuke batzuetan edo batzuentzat baide la hori no bai te trenbidea denporari daukionez zergatik temporaler kudatu kudatu berdalako narrazioan ez da tenpusa eta markatzeko batzuia laguntzen die ni ez dut asmo horrekin beintzat aukeratutako astearen egitura hori ez da asteko egunen egitura eh Ituzikatu hori, gazte ba, gaste bat Stanfordren, eta son, jo, ba bete ez dator. Ba, izan oporrak ere estilizaten ilabetekoa baita. Eta aste betez dator, sumeno, ba horren arabera antolatuko dute narrazioa. Ba. Zer gaitik galdu ziren erantzunak noragin zutanias. It's go Noi si dann ci giunto a lanciassignam olatuan In noi si Bueno, Bermeon kokatu dugu izan zitekeen, beazain Bilbo, baina Bermeon kokatu degu eta irakurleari gustatzen zaio irudimen hori errealaago egite aldera edo eh noiz kontatzen ari den jakite hau da denboran e, noiz dago kokatuta idazlea kontatzen ari den hori eta pistaken mandituzu egun sehatz jakinetan e, irakurleak koka desan e, historia eh ala diozu josu e... Liburuan. Jendekiaren arreta Bruce Espristinek Hanoetan bihar emanen duen kontzertuan paratua dago Igan dian izanen den bi arrisku primaren bosteundagoetan mar puntuetan Irujo eta Idoateren arteko finalerdietako partiduan Oamaren eta Roneiren arteko berdinketa teknikoan E, ni haritun bila, bila, bila, eta topatuet Bruce Pristinek 2008ko maiatzaren amazazpian emantzola kontzertua, anuetan beraz. B bi garrena, baina lehenengoa 2008an. Ah. Eh? Beraz, 2008an bian, batzen, eh? <laughs> baina gizu amazian izan zen, bai bi garrena, eta baina gerta zugorra aipatzen dituzun, ospakizun gertakari hori eguztiak izan ziren, ez da? Arritun hau, ze? Korrika da bersekazki momentan mirate, da zen, bueno, 2008an batirudi esaten dutten ez, ari garain berriro krizio alditik gorantz egiten, eta, eta arraitzen hau, 2008ko az ari zinen, pista guztiak, zati guztiak, kontuan hartu ezkerazta. Oh, oh, 2008an gaude, bernean. Oh, Bueno, Bermeon gaude eta Stanforren gaude. Eh, Anderren eh buruaren handi bat Bermeon dago, baina heter eta baditu bere kontuak eta bere kezkak eta bere burutazioak eh inguruan utziak edo ez dakite, uzten ditugun, geurekin eramaten ditugun hemen eta an egoten garen aldi berean e, burua kompleksua da ez da josu. Nik esago no ke oso, eta oso. Eta gero gertatzen zaio beste kontutxo bat ez dut zugezatzen duzunaren, duzunaren arira. E, eta behar batak guztiogu gertatu zaigun mogitxu beharra dugun guztiogu. Lehenengo urteetan, nolabait, emendik estanforra doanean, sentitzen du etxea usten duela atzean, eta leko arroz batera duela. Baina urtea pasatuala alderantzizko sentimendua du, Ha da etxea du Stanford eta ona itzultzen denean arrotzaion tokire itzultzen dela sentitzen du. Hori ere islatu nahi izan dut, ezta nolabait bizipen hori duela hau da ango egiten ari dela Ander, eta hemen gerotan lotura gutxiago duela, hau da hemen gerota arrotzago sentitzen duela bere burua ere Bizitzaren bilakaera ez da hori ikustiak esan nahi etxean gurasoei eta arrebarita, baina azkenean ez dizki esaten. Ez di esaten kezkatuta dagoela e, baikasten ari den asketekin eta kaso aldatu ingo ituela. Ez kontatzen ekontatzen neskalaguna duen nik e, eta buruan bueltaka darabiltza, baina azkenean e, hortxe gelditzen da esan beharrekoa eta bueltan doa berriro. Hori da, lehen esan duguna ez da, bera nartzizo zetorren, bere kezkekin zetorren, Ona dator, eta konturatzen da, bai, ni nire kezka ditut, gurena nire inguruan egon diren hauek. Eztegidalako une hartan bere inguruan daudela sentitzen duen. Nire kezken pikuitsak edo eztegit animaliak badituzte. Nik eskubiderik aldut, estu horra galdetzen, eh? Horla bizi du, bai, neuke, neuke ingo du galdera. Nik eskubiderik aldut, nire kezkez hitzegilego, alago kezkek dituen egin. Hor jabetzen da, edo hor, gustot hori dela, nolai bilakararen izla ere, nartzi izuzatik prometo izateratzu. Nik erantzukizu nagatik, zambatuko dut, nik dudan kezka honekin, nire kezkak zentzurik aldu pertson honentzat, berak, berak, bestelakoa dituenean. Eta ez nola nahikoak ere. Eta, jakina, hor eh, bat dagoeste alegin bat, ere, ez da? Eh, aeroporto edo egazkinat datorrela, Aste osoko plan gintza du eginda, nahiko amerikar buruarekin ez da, Tal, eta horko ezer gutxi bete ahal izan du. Dena buskatzen zaila hori ere egindako zerbaita, aposto bat, eta just hori bizitzen batzutan plan gintza bat egiten duzu, zeure buruaz pentsatuz, zeure inguruan bilbatu, zeure inguruan labaiteko jozi izguztia, eta lako batean zuke jozi duzu noialurik horrek tarrate egiten du ez da? Suizidioa da beste gaietako bat. Mm Hiltzera -hmm. e, doanak, Josu, modu batera edo bestera bere bizitza, idatzi edo kontatu edo, edo eginei izaten du? Ez da gehiago ez da. Nik onartzen bai dutzu, lehen edo zelak geratu da eta zintzelik eta lotukotu honen egin aipua. Zitziforen e, mitua saldu da eta aipua bazen suizidio hori buruz. E, kamik ezaten duena, kamusek da, ezaten duen ez da e, egun... Eta Arigara ba hori, ez da, oigarren mendearen e, ba, bueno, erditik errera. Egun, filosofia gazari dela, filosofia gai garrantzxuri baldin bada, berak esatuen suizidia dela, ez da. Bueno, eta, liburu erakorre bat duzu, egiten du, zuizidio azalako bereizketa bat. Filosofo batek, zuizidio azitze ingo du. Utziko dio itz egiteari, inbaian ez da. Eta, bapu bapo jango du. Filosofo estenak eta suizidioa zitzeiten badu, ziurrazki, ez da maian, ez erikot, bapoa, arazoa bestelagoa duelago bizitzea. Eta nik erabi izan duan, gero badira, jatorrian alako bizipen batzuk, ezta da, eta bizipen bat bai izan da, berroita mar urteko gizonezko bat. Nire gana bildu zen, eta langa bestean gilditu zen, eta ez zuen inolakuitxero benik. Erabat etxita luriota. Eta ipatu zidan, honi bueltakari naiz. Hau da, neure buruaz, beste egiteri bueltakari naiz. Beraz, nik uste, bueno, hor dagoela gaia, zuizia tabua dugula, ed, baina gure inguruan edatzen duan gaia da da. zoritsarrez. Habeak inak usta, uspatzeko inundi gan ere, baina zegaetik ez dugu honetazitze egiten zerdagik ez 두고 gainean sensazionalismori gabe, eh, nor baita arrokeriari gabe, ko baina hitzegin, jakinda edatzen doan gai edola eta jakinda, eginda, gizarte honetan, ba, individualismoa edo nor bere baitan isten gerota indartzuagoa zala eta ganako joera gerota murtzagoa ba dela. Eh, begira, ko beste Bibizik izun, izan dituena hilabeter barru, bate joan dena larun batean, eta bestea beste batean. Irru eta iru urteiko gizonezko bat, irakaslea. Ja, jubilatua. Eta lanki izandako dagoetan, Josu, janiritz izan daiz bizitzen honetara, nire horrean baten bat erortzen bada bere arazoa da. Ni baditut neure arazoak. Nik, banuen pertsonori jo, nobete sentibratasun, sentzibilitate, ez da zuen gizako jazuen nuen, eta hori ezateak, ez da ez nuen, zertan ari gara. Baina joan den larun batean, nire urbiliko bat etorrizitzean, barroita bat urte. Josu, norki bere arazoak ditu, eta norki bere arazoi heldu behar die. eta nik norea baditut eta berdin zeigurazuek zintzu dituzten, eta ni noreak. Orduan, gizarte honetan, hori indartzen ari gara, hori indartzera garamatzate. Suizidearen gaila, nik uste, nik uste, gerutu indartxoago daula, e, gut, gutxe azaltzen da, komunikabietan edabietan, baina hor dago, eta nire galdera, ze eredu ere ari gara, eta ze gizarte eredu du ari zaizkigu, diakina, hau, hau, ez delaako zerutik erori, hau eh? ereikitzen ari gara, eta ben interes batzu daudelako, ez suiziatu du gaitezen, baina bai, ero horretako gizartea, Zordezagun. Nik esan ahidutu gauzat, ezta? E, bi adibide horiek, bi bizik izun horiek aipatu dituan, irudite, irurteko irakaslea, eta nire urbileko berotu zu. Hore dara nola eritsi gara. Larogeiko amarka da, gure inguruan, bazirean, ez hitz batzuk, solidaritatea, beste dintu, larroa jartzea, gaur egun hori esaten duzu, eta irritxo bat ataratzen da. Zu, zeinien xaloa zaren, zeinien ingenua zaren. Nire galdera da, bizitza honetan, tasunetik ez al da behar, xalukkeriatik zen xalotastzentik ez eh? al da behar. Zegi zerter egtzen are, duela urte batzuek hemen parteu duela urte batzuk hemen. zenuzkoa zena gaur eguneza zentzuzkoa, ha da sentidu komun gazan izen gaur egun besteren ganako noit sentibratasuna errukitzen zein batere gustatzen, zein batere gustatzen, dueko besteren gainetik gaudela, ez ez ez sufritzen ari denganako eta posten. Ari denaren ganago urbiltasuna, elkarrekin sentitzea, sentikidetasun hori, gaur egun gaizki guzita dago. Baina hau teorizatuta berroiko amarkadatik datorre, eh? eta hau nahi eta edatzen ari den kontua bat da. Zegartatzen da denokiren, denokiren txidugula, eta zentzuzkotzat jotzen dugu hau. Baina duela oietamar, oi urte hauetzen gure gizarteak, gure inkuruak, eh? segurak, behasaine bermeok, Bide boko jotzen duena, parkatu eh? Barkatu lotsatu ba naiz. Empatia behartuko edo simpatia behar dugu? Ni empatia itsen zutez naskatuta ez es dut esan. Hitzen nesenakon naskatzen ez ta, hitzen erabileras baizik. Baina ni gustu dut e, hori ere erabiltzeko modu interesatu badela. Claro, empatia da, ani ezagut ditut. Psikopata batek ere empatia du. Psikopata bat ere gaida, gaida pertsona batek Zergatik sufritzen duen, konturatzeko, gara, baina, bera gozatu egiten du, gero, sufrimentori, pertsonorri, zorara zita. Da nik esan nahi dut, guk, enpatia zitzea egiten dunean, zer esan nahi dugu, hori edo bestearen larruan jartzen garaela, eta bestearen larruan zer nahi du, besteak denalako arazoagatik sufritzen badu guk ere, sufrimentu horretan bat egiten dugula, besteak denalako arazoagatik postazun bat bizi badu, guk ere, postasun hori, bizitza gula, galdera moduan lusten dut, zer nahi dugu enpatia la simpatia, eta emez ez, hitzekin estu jo lastu nahi, berdin zeguero, empatia ditzen badiago zao besteari, eh, baina horrekin planteatu nahi nuena, edo Anderri, jederrek, ez da, Ameriketako neskalaguna planteatzen diuna da, ja, eta, hemen bide batez usten badiatzu, Ander, akonplisatuta dago, beren eskalagunarekin, Klaro, beren eskalaguna judua da, eta judu mota batekoa. Eta da, egizu ba, duen zaten eta e, bintzaten familia batzuentzat edo adar batzuentzat kultura irakurtzea idaztea eta ikaragarria zen. Eh? edo musika, Karo, eta guretzat Euskaldun utzatia agrafoak ez da, idaztea eta, bueno, ba, nik esan guen duke, ba, azken bola honetan iaiaia ia, aurkitu dugula, gara, gara, gara, du komplexu, komplexu ikaragarria, gainera bere ikasle hontzat eta buru argitzat hartua da eta berak esan deno, ba, eta nire zertareko balio ditore guztiak. Zitareko balio odit. Ni zer egiten aritu izan ez, hori eh, bi urtean. <laughs> Tatorrenean, neska honek, ni neska honek, ninti gataratzen du den pora, ninti gataratu hau, eta gina, ba, ura ez da improvisatzen, ura bizitza baten bieke nola baite, bizitza batean zehar, bizitza batean e, lantzen duzun lurra da ez da. Josun, gizakia noiz hasten da, eriotza azpentsatzen. Zubak izuneri, itzpotolak bateretze izkidala gustatzen, eta augurik ematea ere ez, eta inori zerrezatea ere ez, eta biogat badugorrenen labiteko esperientzia eta entzutea, eta elkarregandik jasotzea gustatzea zeigala ez da, nik ez dut erantzunik, nik suposatzen dut, nork bere bilakaera duela, ez da. Nik esan hori dut, uste mei da ateratzen ere, badilela amalago, amabostamazi, amazazpi urteko nera beak, badilela berroi urteko nera beak, badilela iloi behak, eta badilela ez dakit, nera direnak edo, beraz, eriotzaz, noizazten gara galdetzen, nik uste nork bere uneak izango dituela, ez da. Eta aldi berean, eriotzaz galdetzeko moduak ere izango direla, ez da. Eriotzaz, aurbat karlatzen, Eriotzat jabetzen denean, bere hurbileko bai joan zeiolako edo, ez du modu berean irudikatuko uste du eta honetarako ez dut uste, ez da egit, psikiatra, psikologo edo, ez da egit, zer izan den, ez da, ez dut uste, bintzen honetan jagituna, ez da, baina, e, ez du modu berean irudikatuko eriotza, ba da egit, baugei, oitabost, oitamar, berrogei, berrogei, berrogei, berrogei, urterekin, iludikatuko lukeen horrekin alderatuta, ez da. Nik ustetuko gauza bat, eta da, E, aurri ez hizkila arazoak ezkutatu behar. Hori da beste gaitako bat, Anderri ezkutatu indizkiote zen bizitza. Zeineta karen menbiziaa ere hasigan babestua dago, ez. Hi ez zitz jos uszukala idatzie, anderrena aurttzua zorienttzioa izan zen oso. Batipat mundu erreale ezagutzeko arriskuak ezkutatu zitizkiolako. Hor Edo zizkitelako horiizkiolako inguruak. Hori da iku bai ba, ba, on direla. E, guraso benoaldi batzuk, seme alabehi, eralitatean, hola baita, ezkutatu nahi izan dizkietena, ez da? Zue, ba, zala eta gozade zala, eta, gero, eta, nik uste gaur egon, bat erila guraso batzuk, bat guraso batzuk, jo, ba, zu, alako gai ez, eriotzaz, edo gai nahi buruz, itz egiten ez da egitenak, ez dutelako prozesu hori egin, egin, eta ez nahi, Gai horiez semela egin ditzegu. Ez eh? dakitalako nondik, gasi? Ez hau da, semea laba horrek plantatuko dijon galderari erantzuteko gai izango den. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, alako arazuentzat ez da hola galt, erantzun bakarra. Alako arazoentzat garantitxo ez erantzuna. Bidea baizik. Hau da, bidea egiten erakustea, aurrari, gazteari, zer gati, norberak erestu lako erantzun Era eta norperak aurki lezakeen erantzun ere, behar bat baliagarri bere semearen tzatala horrentzat. Eta beldurra du lago, bide horretan hasteko Beraz, nik ez dut erantzunik egaitz. Ez da egiten bat etorreko zaren, hmm. baina netzako garrantzitsua bidea da, no, bait, pentsatzeko ausardia, planteatzeko, eta gai, gine hori improvizatzen. Horrek eskatzen du <gül> urtetako lana, bizitza oso lana esango du genik. Bizitzeko modu bat, galderekin bizitzen mm -hmm. ikasi behar dugula ez da, parkatu. Ez iruditzen zait, eriotzaz gutxi edo apena hitz egiten dela, baina norberak asko pentsatzen duela eriotzaz. Mm -hmm. Nik behintzate asko dexente pentsatzen dut, eta iruditzen zait ingurukoek ere pentsatu-pentsatuko dutela. Ja. Gero ia verbalizatzera iritsi ba. Baina, bai, nik uste verbalizatzeko, eh, verbalizatzeko lanabez batzuk behar ditugu eskuntza, eta hori er landu lan duin, behar da. Lantzen ez badugu, bizi biziko duzu, baina ez zara jabetuko zer mm -hmm. Eta, esan doideena, hitzak e, bere barioa du, eta nitzako garantitua. Zuk, e, zer bai bizi duzunean, nabait no, egonezza, norezean eta harmin eta tal, zaude. Eta, lortzen baduzu, zer ari zaizun gertatzen itzesa dirastea, ja, Egoerari erantzun batean, zara edo esango nuke, gai zara berbalizatzeko, erantzuna ikusten asizarelako. Beraz, ban entorke ez da, baina bai ni konturatu naiz askok, askok, nolabait ez dutela pentsatzen, zurun eramanak direla. Jakinak, zuringuruan inguruan dutza bakertatzen baza izu, nik esagutu hilut, ieska, eh? Hala da, planteaturu ez dutela, ez dutelako lan abez hori, hada, alako gaien inguru, inguruan ez dutelako egundo jardun. Ez dutelako egundo jardun. Eta ez dute te, trebetasunik, jakina horrekin jaiur ezkarlako jaiotzen, hori landu egin bar dugulako. Nibus dut, gizaki izatearen osagarietako bat hori ere batela. Hausnarrerako, gogoetarako, zu, ba, e, gaitasun hori lantzea, ez da. I oso bidea iatzea osasuntxua osasun Diburuan diozu urtean iruleku ezberdinetan, bizi beharko gineatekela. Bera, ni guzti dut gizekek egiten duena egiten duela izan nitek egela. Probecho garri, garri. Kontu ez dela zer egiten duzun, nola eta zer egiten duzun, baizik ez da. Ez ezkari galderanea, mm. eh? nire zaten duzun, nora joan edo ez da gizet, nire egun ez eta sola, ez nora, ez noiz, baizik norekin tasertara. Bueno, ni guste eh, argi estuzunean kontua hori probitsugarri gerta dakigu ke hala zertarrago. Distantzie hartzeko egoera bagoitzari. Hau da, egoerak zuk zuk, barkatu, egoerak zu zeu ez inestego, baizik zuk zeuk egoera horretan non kokatuta egon nahi duzun distantzia bat edukitzeko. Behin hori lortzen duzunean, baina, bueno, baia zuk badakizu, zuk zeuk badakizu inguru horran Zer bilatu nahi duzun eta zertarako preuden. Baina argitu baino lehen zu egora batean, eggora batean murgiluta, aurgitzen modzu zureburua, arriskua zein da batez ere heldu gabe bazaude. Egora horrek eramana narra zeramana izateko eta lako batean zu konturatze handik ez eg zen baten buruan, haiba ueten nik nahi nuena, baina hau egitera iritsi naiz. Edo hau esta nik edo ez da ni, bueno, nik egon nahi nuen tokia da begiran non nagoen bizitzan eta hau inondik inondiginora nahi, baina eraman eramana izan nahi izona. bueno hori neurri baten edo bestean jakina denuk estugulako edo ingur kestulako esan gune barkatuko duzu eh orla bai ulertu eh? gero kako chatean paratu ingur kestulako bizitzaren nolabideko lema erabatz gobernatzen esta Lehenago zenien, Josu, inguruan gertatzen dena ere badela geure ez zati. Baina, errealitatean gertatzen dena, zenbateko distantzian egon behar da gugan eragina izan dezan. Erantzun horren erantzun izango banu, formule izango banu, eta nire beira, aspaldian, eta nire guztu bizpidutuan jara esan duela, ez da, beira, la, ez daun batzu eta arte bat dela bizitzen, arazo bagoitzaren aurrean. Eta pertsona bakoitzarekin izan behar dugun distantzia zein den, zein den antzemateko. Eta izu behar zure egertatzen, horbileko izan, urrutiko izan, baina pertsona bakoitzarekin tonoa bilatzea garrantzitsua den bezala hitz egiterakoan, ze distantziare izan behar dugun. Beraz, bai, distantzia bat izan behar dugun guztiarekin, konbaina pertsona guztiak nestogut distantzia, bera? Eta... Ben, biztantzia berapatugu, mm, ez dakit egoki izango hori ni Nila, susmo izango nukeen, neure buruaz, estudia ez beste ezitzeinko. Baina, neure buruaz, bai. Erabili duzun idazte teknika, bitsia eta oso egoki eruditu zait, zuk arazoak dituzunean, ze pertsonatan hitz egiten duzu zure buruarekin? Baina, azken bolodoretak, azken urteotan, gero eta gero, iruborra pertsenan. Hau da, ba, e, arazoa oiektibizatzen saiatu. Eta hori triki maio bata, triki maio bata e, itzaiteko eta norbere buru aztertzeko. Eta nik esan guztiuz egatik, baina nik konturatu nintzen txigitan, e, txikitan edo gaztetan esan guztiak, baina nahiko, zer arte, nahiko barakatu neure buru aztertzeko, baina nahiko azkarra nintzen beste e, <hazurra> da besteen arrazoak aztertzerakoan eta eragatzerakoan. Baina neureak eragatzerakoan ez? Eta zerbait estabila ez da? Eta hori neure buru hori inposatu nion. Bueno, zerbait neure buruan, estake, eh, zerbait nerabienean, edo neure barruan kezkar emanuenean edo unkitutu sentitzen nintzenean, joso, hori nola formulatuko zenuke? Beste bati buruz, ari bazina. Eta, bueno, hor, aurrean duzula, zuk zerre buruaz zerre zango zenuke, zenuke hasu bai ni beste batek alako galderriak egiten didanean bere buruaz izan, nik ez dut aulkorik eh dugu eta jazuk zeuk aurkitzeno sun ez da? ba ni norberuarere norri batean zorrostasun hori eskatzen dion eta aldirean lasaitasun hori ematen dion kontratzen intzelago claro norberuarekin zorrotzegiak arenean norbere burua ito egiten dugula testigula narbait aldarteri sortzen usten ere arazoari aurre egiteko distantzia egokia hartzeko eta itotasun horretan Ba, ez da egin zurrumbi horretan hitotzen gara. Beraz e, teknika urtzen badia zu horrela deitzen horrek bali bizantik dit arazo eta taldi berean neure buruari ere zu e, hainbesteko zir horrek ez diartzen ez da? eta zulotik edo arazotik edo denalako eguratik ateratzen edo egurari erantzuten saiatzeko bintzat ez da? Zalantza erakargar erakargarria zaizu edo egonezina sortzen dizu Zalantzak Ba, usten baihazul lehenko nola baiteko bereizkete egiten, eh, gazteagotan, zalantzak egoneza sortzen zidan. Zeratik, baina ikuste, nore buruaren nolako ezagutzen, etenekielako zalantzaren nola erantzun ere. Baina nore beru buruaz joan nahi zalantzak bilatu egiten ditut. Nik zerbait argi ikusten duanean, gozizatzen dut, Josua, stop. Malo. Stop. Eh, Irakurri egitzen, gailoni buruz, E, zuk bezala pentsatzen ez duten egin. Eta horin behar dut. Behar dut. Eta nik erabaki bat hartzen hartu behar dua nik esan nahi dut, e, baduela buru konputazio nela. Nahi ditut... E, Informazioan nahi ditut, ez da bildu nahi ditut, ez da nahi ditut informazioak iritziak. Eta nipadakit, bueno, neure denpore emanik, neure burari bere denpore emanik, bueno, erantzuna aterako dela. Beste kontu bat da jakina premia baduzu, e, denalako erabagi hartzeko, orduan eren behar bata, alako prozesu egiteko, estozu tarterik, baina nire eskuda honenean e, gustatzen zaitu hori. Beste batzunare entzutea, irakurtzea, bilatzea, zalantzan, jartzea, nik neuk argi ikusi dudan hori. Gero, e, netzako garantzitxu estelago oren asmatzea. Amar urte barruat zera begiratuta ean zer egin dudan nore burua bintzatea zer egin dudan konten edukita burua lasai edo asebet sentitzea ezta. Eta egiak bizitzan eta munduan ditugun egiak aski dira edo berriak sortuta ekoitzi behar ditugu. Zer da egia? Bada gu egiarik. Bada egiarik. Eta... Nik egiatzat, gaur egiatzat dudana, hamar urte barru egiatzat izango dut, eta nik egiatzat dudana baldut zuri inposatzerik. Horekin bueno, estu nahi izan, dena elate bizatu Baina egiatzat dugun, egiatzat ditugun gauzasko, elate bizatu behar bai, eta batez ere, batez ere, eta hau da niretzako egia, inore, inori inposatzeko baldin bada. Ezkara inor, ez inori Ez zerrin posatzeko. Eta hau bai dela niretzako egia. Errespetua dela giltzarria. Eta entzutean datzala elkarrezketa. Baina dut hori dela, eta konturatu zara, egia hau ez da edukizkoa formala baizik. Hau da, egia kereikitzeko modua. Jaginda ez dagoela egiarik. Baina, lehen zantaguna, pertsona batek gauza bera pentsatzen aldu hogei urteregen, berroi urteregen, irroi urteregen. Behar bada bai baina moldatua, ukitu egin, zertzeladak aldatuta, bueno, zer da egia. Aurreko astean josuzurekin izango genen solasaldiaren aurrerapena eginez egin ez, e, esanuen, bai alabai galdetu behar nizula. Ea inoiz ikusi aldezun, norabide galduan dabien ino bakarra baino gauzat ristea horik. Ikusi aldezu inoiz. Ez da gil, baina, e, e, nik, hau da, txikitan, konbarkatu ega, zer darris nede, txikitan, Ba, askotan inurtegiak e, ba, e, inurreak nire aurkabango dela, baina e, inurretiak gaineko lurra gendu, eta ibiltzen e, nintzen haien nola biteko e, bidetxoak eta nola mugitzen ziren eta elkarren gainetik eta ez da, begiratzen eta harakatzen. Eta hiltzatu dut hori inurri bakarra ertik alduta, beste guztiak igusten dituzu, inurtegian, elkarren gainetik ez da gizera, e, bakarra ikusten duzu nire irudiko Eta dugu, amaten du, mozkortu eta dagoela, batera bestera tal, eta esan du, jo, bortuan, ez da gehitz, <laughs> ikusi dudan inurri bakarra baino, galdua horik, ez da, bueno, metafora harik jarraituz, denok ibiltzen gara bizitzen noizpenka galduta, ala ez, bai, atzok emango dugu behar bada orekatuaren itxura eta kanpotik esango gu digutea ez bai, bueno, azalarena, pertsono badu gori ere, ez da. Eta gaur egun, zan herene, itzera zaigu ez da, posturearena, ba, hori konten edukita gaur egun, zenbatek, ez da, zenbatek erakusten duten, ez da galduta, eta galduta da biltza, eta alderantziz. Zenbatek agertzen duten galduta ibiltze hori modan dagoelako ere bai. Ego, testo inguru batzuetan, ez da, kontestu batzuetan, modan dagoelako ere bai. Mm -hmm. Beraz, denok izan dugu, batzuetan, ez da, ba, inurri bakarti galduaren trazak antza egoera. Josu, gure azortea. Milak kontu kontatu dizki hugu elkarri, baina gure azortea ba, amabitatik aurre ere elkarrekin solasen jarraituko deulako ba, entzulekin ez, ez bezla, Denbora gainera etortzen delako eta zure honduan inez ezkarelako alone together. E, sentitzen, Eh, Josu, labur-labur eh, ekaitzek lehen esan diteta Josu guztatzeo, galdetzen guztatze, dena guztatzeo gula galdeti ezaguten. Eh, Zertan ari da Josu? Bi minutu ditu zu kontatzeko. Literatura idaukionez? Eh, bai, bai, zein da Josuen urrengo proiektua. Bai, baur, novela batago eta krizialtearen inguruan, baina beste ikuspegirotetik helduta, Hori izangotan horri batean, eh, bueno, eh, datozen ez da gehit urteetan edo beteko naguena proiektu literatur munduari edo ere moda dira egitago ez da? De, ikusiko da zerbait ateratzen den, eta ateratzen ez badere, ba, bidea bere izango da, berazgarri. Nik ez dute nola baike, argitaratzeko ez premia, ez larri aldirik, hm? da ikusiko da. Baya, e, nik uste dute e, usten bat ez da, e, gure gizartean eta literaturan ere bai, neurri batean bizizan dugu egora latz bat, ez da? Biz Eta da, terrorismo arena, eta arena eta da. Eta askotan, askotan begira da du egin dugu. Beste mutur batera begiratu dugu. Eta orain, berrogei, berrogei tamar, berrogei tamar, norki bere bilakear izan du, horren buruan, urte horien buruan, izan dugu, jo, guke gara hartan albora begiratu izan dugu. Eta begiratu izan ez pagendu, gauza beste modu batera izan zitezkeen. Eta nik galdera bera sustentuko nuke, Hor, haidean, inori zuzendu gabe, bizitzen ari garen krizialtia zere. Zu gure inguruan jendea gaizki pasatzen ari da. Jabetzen al gara, edo gure begira da, beste non baitera dugu. Josu eskerek asko. Elkarri. <laughs> Bagoaz, kontu kontaligu. Eh? E, Irratikoak emenuzuko jugu, ainauk jartuko dugu kontu kontali. Bai, Entzulen, eh, inbiditarako guztura gainera. Haren zati bat, denon artean argitaletxeak argitaletua, idazela Josupen adez, e, iratitekaitzen gomendioa entzuleak irakur dezala, gozatuko duelako eta batez ere asko ikasiko duelako eta zerra usunartu asko uzten delako Josuke horri artean. E, eskerrik asko, besarka da estu estu bat orain txemango dizuan, eta ea hurrengoan berriro emeza dugun, zintzilikutzi dugun horiek berri ba berriro mai gaineratzeko. Eskera eta bada gizu plazera izan dela nintzat. Portetor Josu, eh, joxek lana jarri dizu hitz bat aukeratu behartzen. Nuera liburuko eta bode gozola zarspa. Bai, <coughs> bazen zastegia. Eta horrekin bukatu behar zastegia. Bai, Ezta egite hemen e, gipuzkal den ez dutu erzerabiltzen zatsa zimarroa da. eta Bizkeraz zastegia e, zimaurrak biltzen den tokia da eta betebetean etorri zitzai dadan. Sepirrek aipatzen duen kataagogora aipu bat eta handerren amonak ere esaten duena. Ez astu loreak ere zaste egiten hasten direla indartsuen. E, bueno, egoera latza izan litek, eh? egoera latz, hori bideratzen saiatu ezkero, batakola zeratera, eta nien aiz hori positibo izan eta horren aldeko. Eh? Beste batean itzenko du horrein badakitea denboraz urri eh, gabiltzela, baina nik horrekin ere engainurako eta iruzurarako bide eskaino digutela, baina ni, eh, bueno, aukeratzerakoan sastegi hitz aukeratu dut, horretarako, bintzate esperantzalea kondenatuak lehen abestiak esaten zuen horregera ze pentsa dit, baina bueno, hori ere zintzilik utziko du beste baterako. Sastigia, mila, mila esker jozu. Elkarri. Eta azurien zule musu potolo-potolo bat, aste don do pasai zan zorion txu eta datorren asterarte. Aio, datorrenean gaiago. Kontosko utzi du zintzilik datorrenean lotuko du. Aio. aio. Bezain beltzak Zerutik gertu... bat, Josu Penades Bilbao, gustatuko zaizo Beren odol Putzuekine Aizkie otentaz Zerutik gertu Ez nik ez dut zer utik erretu egon nahi Hemen egon nahi dut lurrean etzan da Eret aupadak amoriuak eta miseriak entzunez zagarrundoen lorentzain nazerare amaren aurre